Salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa menwela Allah në falanderojmë dhe dhe të më përgjendim dhe falë në kërkojmë ne i përbashdojmë edhe sonë të melena Allah Jalla Wallen me temën e Kuranit, ndikimi i Kuranit në jetën tonë dhe të nërëdhër këtë tem kemi filluar me trejtu nga disa kënde përlimesht kemi full për një problem që kemi në raport me trejtimin adekuat të Kuranit ne kemi folur për shkaqet e kësaj dhe pasojat. Pastaj kemi kaluar në një fushë tjetër duke trajtuar, do të thotë kërkim ose ndikimin e kërkuar të Kur'anit. Ne po flasim për ndikimin e Kur'anit në jetën tonë të përditshme, andaj çka nuk kupton me ndiku Kur'ani si duhet në jetën tonë. Kemë thënë a nuk kupton atë ndikimin emocional të ndoshta një rridhje lëtësh apo një përullja vetë me thjesht e kokës apo atë të i kalen këtë dimenzion dhe kemi vazhduar kështo duke seruar fushët e ndikimit të kemi premtuar se eson të insha Allah në të vazhdojmë me një pytje tjetër me dhëmë përgjigje cila është aja e si të ndikon Kurani të këni do të thotë nëse kjo është problemi nëse këtu pasoja përna shkaktohen nga kjo probleme Dhe nëse Kurani duhet me ndikuar këto fusha, atëherë si me tekalu këtë problem dhe si me i përmirësuar raport me Kur'anin me një fjalë si me ndikuar Kurani në jetën tonë. Së ti jemi, do thotë, në përputhje me shembullin që po trajtojmë. Qëse Allah xhallahu dela ka sill shembullin e ndikimit të Kur'anit në krijesa të tjera. Dhe këtu e ka sill shembullin e kodrave dhe biçërave që janë simboli një ngurtësie dhe një fuqie që padyshim ë ndikimi i Kur'anit tek ato është një mrekulli. Allahu xhallahu ala ka përmendur se po ti zbres tek Kur'an kodrave do të ishte një ndikim i çuditshëm dhe i mahnitshëm në raport me këto kodra. Domethënë do të ishte ndikimi i një porulje, në shtrim i mëdia dhe plasaritje dhe qartje nga frika për Allah Allahu xhallahu alaluhu dhe ne kemë folirë në në takimin e kaluarë si kur që e të sejka se si duhet me ndikur Korani të këni. Para se të kalejt e këtë temat e njëgjëratës e sëndshme, dështë që të them, të tri fjallë një dhe me disa realitetet të rëndësishme që kanë të me më këtë temë për me tema tjera. Të ndërgë, dhe zërë, ë uh, nga ne trajtojmë tema të caktuar sikurse kjo dikimi i Kur'anit dhe normalisht është më se normale dhe e zakonshme me përmend ndoshta disa prej ë uh, shënbuive ose disa prej sharimeve, disa prej shpjegimeve që janë përmendur edhe më herët, janë drejtuar edhe më herët. Dhe përmendja e këtyre shpjegimeve pastaj edhe në vende të tjera nuk nuk kupten asësit se është përsëritje, këse nga njërë dikush mund të kupten se kjo është përsëritje. Jo nuk është përsëritje. Mirë për po është, do më thonë, përdurim i këti kuptimi edhe me një aspekt të të tërë që ndoshtë asikërdi se këtu bëm pjesë. Dhe kjo ka ndalim. Do më thonë, nëse në e përdurin, do më thonë, numrin dë në tri situata, do të kemi gjithë mund rezultatë ndryshe. Pse? që 2+2 është 4 apo po. Po 2+3 bën 5. Po e qysh e këtu e ke punuar me pesë numrin 2, po vetë që kompar me treshen atën. Apo e pastaj 2+4 bën 6 e kështu me radhë. Atë asnjëherë mos të mendojmë se ky argument, ky ayat, ky shembull e kemi ndëgjuar së këtij, e kemi ndëgjuar pun. Po e vërtet, e vërtet që e kemi ndëgjuar, por ndoshta nuk e kemi ndëgjuar kët kombinim, dorë nuk e kemi ndëgjuar kët ekuacion, si e kemi ndëgjuar kët nga këj kënd, përëndaj duhet që të mëndojme gjithmonë të gjitha ata ato shpjegime, ato mësime që i marim realisht të mëndojme me i kuptu në kuadrë të kombinimit që i po përmenden, ju jo shkutu nga jo ja, nuk e nga u kujtuar se i kemi ndëgju në një hera për tënë për shambullu kur themi nese si kurse adheson dhe po e këna me përmend po adë në rraset të tjera se besimtari duhet që Të të me dhe te këren aspekt informale te lidhme realitete ku ndikimin e ibadetit po e kemi ndëgjuat po e kemi ndëgjuar këtë tempo tani këtë temp se kemi ndëgjuar prandaj duhet shikuar çdo shpjegim, çdo shembull ne kuadër te çfar kombinime dhe ne kuadër te çfar shpjegimi ka ardh gazet se se si shpjegim dhe se si shembull realisht vjen me plotsu një boshllok nganjëherë çdo stas nuk e kemi përdorur më herët ataftë kjo është e para e dyta Kur përmendim, ose flasim për një probleme Për shambull Sonde dhe flasim për problemin e Ndikimit koronit Qus me ndiku koronit të këne? Ne e përmë se kjo është problem Në legjiratën e parë Dhe i shpjeguam pasuajt e këti probleme Po dhe në legjiratën e dytë Kemi trejtuar Fushet e ndikimit Ku dhëtë me ndiku koronit? Në udhëzim me në duke me informime Sikur se kemi të sek Mirë, sonde këjnë e mu marë me problem tjet Si me ndiku kë kurani? Si në rritë ne që kurani me ndiku tek ne ndikim të duhur? Si me ndodhë kjo? Si proces? Si ndodhë kjo proces? E kur është kur është pyte procesi atëherë të nërërët të dule pas për asyush se një proces funksionën funksionën si duhet atëherë kur të gjithë për bërësit e kërkuar janë të inkuadruar e kuptove? Dhe se onë të thëmë përshamullë, së onë të, sonte, që procesin dikimit të Kur'anit të funksionënë se si kurse duhet, duhet kja, duhet kja, duhet kja, duhet kja. Dhe natë ashtë duna që kë proces të këne me funksionë se si kurse duhet. Mirë, pa, nuk i kena marë shumë seriosisht pikat e tretuara në kuadrë të këti shpikimi. Nuk funksionën. Nga se këtu që përflasëm, po nuk këmë, këmë këtu eksperimente. Asë nuk këmë përvoja personale. Asë n Më po jap shpjegime që dietart i kanë dhënë nga Kurani dhe Sunneti, e unë këtu jam thjesht një përcjellës dhe një përmbledhës i asaj që dikush e ka thonë shumë më mirë, shumë më meçëm para me marrërat. Prandaj duhet më marrë seriozisht këtë pikë. Më marrni edhe këto sqarime dhe të gjithë më i inkuadroj si të procesi më u zhvillojë sikur sa duhet. Ngaherë ti mund të vëni pajisje dhe mos më kushtoj vëmendje ndoshta një një uh, fije të hola aty, apo kujtë një qëfar gjithë që duket e parë nësishme. I poja që nuk funksionan, bada, nuk dhezet, bëdi ava, nuk dan. E kur atë, at, e, e, e, e, e në kuadrojmë, veç për qëtë s'ka dashtë, për veç për qëtë s'ka dashtë. A ne mund, më në duke punë të thjeshtë, a mirë për po janë të rëndësishme. A ne po të shumë që <coughs> procesi i ndikimi të kurante këne të funksionan në mënyrën e duhur. Epo si ndodh kjo? Do të mundohemi inshallah sot të mëdon për këtë përgjigje. Ktu është njësa pika që pata dëshirëmi përmen në hyrje e tash një po vazdojmë me temën tonë. Do për të përqeta do do të rroznë faktorëve që që ndihmojnë në ndikimin e Kur'anit në veten tonë, padyshimse për këtë është dreitur shumë tema, shumë pika, ka shumë argumente dëpunim munduar që me i përmbledh ato që kanë të të, të nevojshme dhe të duhura dhe me i rëndis duke i ndërtuar në tri bosht të kryesorë. Domethën, janë tri bosht të kryesorë, të cilat realisht e përbëjnë atë çarkun e duhur për të përmbyllur procesin dikimit të kurës që duhen zbra tona. Mesoj që është e qartë. On është një çark që përbat për i disa boshteve, ato boshte se qëla bashkëpëroni njërë me tjetërën. Dhe kur ato funksionin në mënyrë në duhur dhe gjitha basht është i pështjelur si duhet dhe qarko është i mbyllur si duhet, atërë prodhohet rezultati kërkuar. Ndikimi i Koranit në kuptimin e sërimit të temës e kaluarë. Kur thamë ndiku Kurani tek ne, etash e kemi të qartë përgjimin, ai ndikimin që kemi fjalë yogën e kaluar. Për këtë arsye, ë ndikimin e kërkuar e kanë përmend para faktorëve që kur ndikimin, të përmendë zot ndikimin ti e ke vetë të qartë për çfarë ndikimi po flasim. Për çfarë ndikimi dhe për çfarë fusha po flasim të këtij ndikimi të Kurani. Pëndai Allahu subhanahu wa taala thot në surën Shuara wa innehu latanzilun mir rabbil alamin nazel bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al mundherin Allahu subhanahu wa taala thot dhe ky Kurani është i zbritur nga Zoti i botrave kush e ka zbrit kush e ka dërguar kuran Zoti subhanahu wa taala rabbil alamin Zoti dhe krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje nëzële bihi ruhu lëmin diri të te e sole me leku beslekt gjibrili ala kalbika ku e zbriti ku ta sole këtë kuran në cilin ven e dërzaj ala kalbika në zamrën tënde për që fara kur e zbriti këtë kuran kur e rrë këtë kuran në zamrën tënde që amdullim e ty qëka ndryshoj, qëka u borë e ti ne tekunem në mundërin që ti kësut jesh nga ta që u amëson njeze këtë kuran Në asaj kuaj procesin si u zhvillua po erdha nga Zoti që Levala burimi i Kur'anit nga Zoti që Levala. Pastaj dhëndi ku rim Kur'ani, zemra. Dhënë kurin Kur'anin nga i cili vën, ai pastaj e ushtron diktimin e kërkuar. On duhet me kon vën i dur për me ushtron diktimin e kërkuar nëse për shembull, për shembull. A uh, i themin njëri Shka edhe për shambull qëtësëj qëta në zonë se të javdo. A i shkanë, po se nganë kurko shabdo. Se nga nganë. Po e pse për me nguata mu. Qëfar që pozite, qëfar veni komunët e ata që me ndiku. Kurgjë. Mirë. E bujna këtë njerë në mësusë, e bujna drejtarë këtë njerë. E dhe dhemi në zënë dhe zë kjo mësusë i ju. Pas ta i themi shka dhe Ndikot e nëzonsë Kër shkan këse i radhe, ndikim e shtetë Njët e njëri, e njët e kërket Pëse, veç të ashtë e këna vendus nga pozicioni i kërkuar për me ndikua Ne nëka një dhe problemi se Do më thonë, aja që kërkuat me ndikua te këni Nuk ja kemi dhënë pozicion e dur Nuk është në vend e dur A ne nuk ndikon Dhe Alla hu përthot, e kemi dhvit anja kalbike Në zemrën tënde Këtu e kemi vendus, ku � dhe Korani të manë pa të kështë e me zbitë Korani në gju a do të ishte në vend në duher për vendimarje? Jo të kështë e me kohë veç në gjuë Korani jo, të kështë e me qimë Korani në kokë, në tru veç me në zonë menë, a kështë, ja dohet me qimë në vend në duher kështë bështë i dytë e kemi zbitë në zemrën të ndë pastaj, vije do me thonë, kuptimi i drejti ti dhe vije pastaj përfitimi nga mësimet mësimi të tjepër. Në vajrë. Për ndaj, këtu e në boshte të rëndësyshme që Kurani të endrozër i përmend jun këtët, në shumë ajete që flasin për një proces i cili kalene për disa boshte, kalene për disa, disa korridore të saktuara e që në fund të jepë rezultatin e duhëra. E kur këtë e kemi të qartë, atër përfjullu me boshte në parë. Cilë e është boshte i parë? Apta? të nëruzër, për të ndiku Kuranit të këne, ndikim të kërkuar, duhet që fillimisht i të rejtim i kësojtimet të filohet ju nga Kuranit, po të rejtim i kësojtimet të filohet nga ajë që e ka zbit Kuranit. Nga ajë që e ka zbit Kuranit. Dhe gjithët të rejtim i cili nuk e respektojnë këtë rënditja, është i deshtuarëm tërë qoftë për ndikim, qoftë edhe për qëfar do lejtë së qarimi që ka të bëjmë i Koran, për shambull, nëse një njëri është atest, nuk besën për heqë që ka zëtë, dhe qilit debati me te për Koranin, është fjal e zotë, atë nuk e fjal e zotë. Na mundu me pru, për shambull, argument e shkencore, mërkulli shkencore, me e binda te se Koranin është i vërtitë këtë është, apo, në i thimi se këja është faza avancuar për ty na flasin për zotin njërë apo, në atë ty të shme pësu njërë njërë njëzat pas taj me folë për a ka shpala, s'ka shpala këja është venditja, po edhe disa arë kemi dhe në pun tjera kërë përshën flasin për disa dilema që mund t'in gjaldikusht në lidhe me veprime që i ka vo pe i kamberi, sallallahu a të salem, apo Ne i themi, a besën së është pejgamber, a nuk besën së është pejgamber? Jo s'besaj, një lekë të njëra, flasëm njëra së është pejgamber, ta një kalujmë i volë për të veprime. Nga se nuk i mundësi shumë veprime të pejgamber, me i kuptu përvecën nga pozicioni i pejgamber dhukët për ndryshë, mund ishë me ronë të njëtë të njëtë të propozimit e të uapëton. Apo? Nëse ka qenë njëri, filoz bët relative, nuk është të një muh, e shajnët. Përndaj edhe respektimi i rënditës është i rëndësishëm, për i ka fillu e nëna për Koran, për Allah u Gjallahu alafë. Përndaj edhe Ibni Mesudi, radiallahu ta'ala, nuk a thonë, aj që ka dëshir me dit, men kane ju hibbu enja'le me ennehu ju hibbu Allah. Aj që dënë me dit, e dënë, Allahun apo nuk edhën Allahun Me dhiti a e dhën të zotë nuk edhën zotën Thotët Fëllja aridh nëfsehu ha le L'Quran Letë Prezentan, letë Letë shfajh vetën e ti Para Kuranit aho Thonë nga se fat ibn Mesudi Fëmën e habbe L'Quran, fëhë i al hibbu Allah Nga se aje që e dhën Kuranin, e dhën Allahun alë Janë të ndëllidhë rafër Prandaj, fa inëme L'Quranu Kelamu Allah nga se Kur'ani është fjallë Allahut pa ne për me i adasht fjallën duhet me adasht Allahun për me respektu Kur'anin duhet me respektu Allahun për me emmadhru Kur'anin duhet me emmadhru Allahun e kështu më rrathur ndërsa shikone halohë ma qartë dhe sa bukur këtë realitet e shfaq kush Ibni Ameri radiallahu ta'ala anu e si fletë për periodën e sahabeve si i jabënin ata që Kur'anin dikond dhe ta ta me dëvërtit në mënyrë mahnitëse më të mrekulushme në zbritë të njajat dhe me habi dhe me shpejci marra mensa të mëdhon e përfidhin këtë kërkes ashtab të pejgamberit sallallahu sallam ajen shambull i, i, i, i, i praktikime të koranit së havet po e një bichfar metodologi atë e ndërtuan këtë përfitim Në fletë Dëshmitarja se kuha Kush ishte ai? Ibnëmeri Shukashkallt Ibnëmeri Radiallahu ta'ala anë hëto Thotë, kemi jetuar kuha të gjatë Nënë, kësë ka qenë Kësë ka qenë, për shambur uh, uh, Euforin një avore Së ka qenë Emocian, joja, ja, kësë ka qenë Program Afan gjatë Në kone pejgamberit sëllëllos së rëmë Nënë, gatë ka, ka vazhduh gjatë ka vazhdu në kohë në pejgameris a sallem dhe përhonë kjo mënyrë cila mënyrë të të të të gjitho kush për neve fillemisht e mësën të besimin pas ta e mësën të Quranë në të të e përkaj mësën të besimin o për Quranë të mësën të nërëval mirë po këto është aji subhanë Allah aje lidhe interesantin me Quranë fillemisht fillemisht, si kurse edhe maone sërim fillemisht mësimet i mërë për Quranit i kuptan drejt, pas të ato të përmisojnë, e të bëjnë me ndiku Korani. Nënë kja është të shto, e mërë pi Korani të brumin, e përpunan, përfitan, pas taj, fillan Korani me ndiku dhe ti. Përndaj thët, Ibni, Ibni, Ibni Omeri, r.a. fillin me shtë e kuptanin në besimin. Dhe gjithë thashtu, thët Ibni Omeri, e kuptanin drejt, kërkesin e ati, që urdrante dhe ndalante. E këpëtanim kanë, Allah në Gjallavala Ata e ndërtonin Në zamër të tjene madhrimi në Allah Gjallavala Si një autoritet i pak kontestushum I pak diskutushum E kur këndjeni këtje autoriteti Mbulën të zamër të tjene Dhe kur mbuqe i zamër e madhrimi në Allah Gjallavala E pashtaj, thët Ibn Mesudi Vënd të ndikimi i Koranit Kërë ishte kuha, sahabeve E për ma vonë, thët Ibn Ameri That në dërsa sët shohim njerës të cilët E sët kurër er kuha sët Jo sët, kjo është kuha të tabinve Kër ka qenë gjallë i bëni O Meri, kër ka fëllu kje metod të Ta është e më ilkund, mështë me kund stabile Mështë me e kuptu njerës seriosirë këtë metod That ibnë Meri, radiallahu ta'ala anhu That në dërsa sët njerësit e marin Koranin Do në të kuptim, e thellohen të Dyshoj me, me pas dikim, si kurse That si kanë marë, se kanë kuptu mirë abetsedin e besimit, nëse kanë marë besimit se si kështë dohet, tëra dhe që kanë dohet? Thot, e lezën njeri u Koranin nga Suria Fatiha, dhe të Suria Nas, nuk e dinas kush e ka thonë këtë fjallë, kush e ka kërku për ti, qka ka kërku për ti, e kështë mëra, pasin dikim dhe mërë. I njëti Koran dhe i njëti lezim, kërë që kanë duhet qasja, kërë që kanë duhet ka qenë, një rënditje që dikush e ka respektu, e ka jap një rezultat, dhe një rënditje që dikush se ka respektu, se ka jap një rezultat ta. Për edhej, të nërruzë, të zërë, nërruz, nërruz, uh, madhërimi Allah Gjallohala, kuptimi i drejti i besimit, së arë kemi vëllë për te, është boshti kryesor nga i cili filan procesi ndikimit të kronit. Kjo është temë për dushim që ka shumë që ka moseru mirë, po ndu me përmbyllë këtë pikë, përshka këse kemë pikë atjera, ndu me përmbyllë me një trajtim <coughs> të, të rëndësishmë që ka bërë imam Gazaliu Rahimullah, i që i fletë për të njëtën temë dhe e trajton shkurtimisht mirë, po me elemente shumë të rëndësishmë. Që ka dhëtë imam Gazaliu Rahimullah, që ka dhëtë imam Gazaliu Rahimullah, që mëdhërimi i fjales i Koranit vijen nga mëdhërimi i ati që i ka thonë këtë fjale Allah u Gjellewal dhe nuk ka mundësi njëri ju asti herë me e mëdhëru atë që i ka thonë këtë fjale për diri sa nuk njëriju, hera, me ditanë rrëth cilësive të ti rrëth vepërve të ti rrëth madrështisë të ti e thët, andaj nëse njëriho e silë në kokën e ti. Meditanë, rrath kujtë, rrath arshet Allahot, rrath kursiës Allahot, rrath qeve, rrath tokës, dhe qka ka mështyre, nga gjinët, nga njerëzit, nga kafshët, nga drunjet, e kuptan se kryusin i tërkë sajë është dhe ajë që këti ka ndorë dhe i furnizon të gjithë dhe ku i desit për të gjithë të kushë, Allahu Gjallaj Gjallaj Otan dhe të gjithë këta nuk, qëj e toke që ka mesu e krejt janë në dorën e ti dhe ata realisht silen mes mirësis dhe mshires e ti dhe mes dënimit dhe hidrimit e ti dhe, nëse kuptim brejt se çdo beqati që na ka beqatuaj ai realisht është nga mirësia e tij dhe bujarija e tij dhe në çoftë na dhanën dhenimi i tij vjen nga drejtësia e tij dhe ai KD e çon në xhenet dhe KD ai me dinë dhe drejtinë e tij e çon në xhehenam atëherë thotë kjo është kulmi i madrimit dhe i larsimit të Allah xhallahu taala prandaj meditimi në këtë realitete realisht e mbush zemr më madhrim ndaj, ndaj, ndaj, ndaj ati që i ka thonë këtë fjall e pasta i dhije më madhrimi e vetë fjallë bëta shu të Shute imam gazelio rahimohullah pa e këto është e qartë që këj djetar i madh ka përmblidh në këtë thënje disa prej shemë bujve që nëse meditojme në thyra realisht e më madhrimë allan gjellohullë e paramendat për shambullë nëse ti e bën një parapregatitje para se me hin Kur'an se tashmë ti më ke kaq librin e atij që është krijuar si i gjithësisë, i atij që çdo gjë është në dorën e tij, i atij që është i gjithdijshëm, i atij që është i urtë, i atij që çdo gjë është në dorën e tij, i atij që ka mundsi për çdo gjë, furnizon çdo ken para mendon oshën e tij, madhështinë e këtij oshi, kursia, qejt, toka, detrat, kafët Qitha këtu, përna, gjithë dhe detalë që ti e mediton, realisht është një ushqim për zamrën, që e rritë nivellën e madhrimit, e rritë nivellën e besimit, e lërësën Allah në gjëllë lërën zamrën të ndë, dhe e pastaj, pasë i gjendje të këti madhrimi dhe pasë pushtimit të kështë i ndjenje, e kapë koronin. Qëtë ndikim është të të të? Dhe kërti e kapë koronin, pak të parathënje, pak të pregaditje, sikur sa icili për shembull do të më fut me një, në kurall, nuk është loj, po në më në Kur'an nuk ka shlojë, po përgjithmonë si shembull konkret apo dikush do më fut më në loj, po nuk i bën nxjemit e e e kërkuara. Pse? Nuk kam më me kon sportizëm më mirë, po nuk ka buën nxjemit e zakutura, mund të ndoshta komën me ty. Mund të ndoshta në gjys loj me psund, ndoshta ndonjë problem, eksme. Pse? Për asgjë, vetë se ka buën nxjemit e duhura. Prandaj edhe të drevogazor. Fakti që Kërë këtë në me nëzukëran, Allahu thot, feste idhë billahi min e shëjtoni rëgjim. Kërëkam brojëtën e Allah nga shëjtoni mëllkuar. Ashtë pregaditje. Ashtë nuk është, nuk është, nuk është si është thënje, e u dhu billahi min e shëjtoni rëgjim. Si është shpejtë me thënje. Ja, ja. E u dhu billahi min e shëjtoni rëgjim. A din dhimin e kujt për e kërëkan? A din ku nër gjithaqtu këtu uh, nëse në fillim mund më qenë trajnime që shkojnë kadale, shkojnë kadale, sikur se ka dhënë një presalet atë. Për. Thot përgatitja për mëyn më Kur'an në fillim është sikur se kodër. Vërtet, lutë të gjitha këtu, atë pastaj shkon si gjys kodër. Atë pastaj rrshet këndshëm atë. Do të thon nga se këtu është ka derisa i sqeguvat i merr 20 minuta. Po edhe më përdor më ka shkon 20 minuta. Mi këshkon në kësh fillim, fillim, fillim. Pastaj kur të nrosh mirë Atë automatizëm aktivizon realisht shumë shpejt nxjën të gjitha paqetat e kërkuara dhe i gatshëm, i përgatitur futesh në leximin e Kuranit. Prandaj, madhrimi Allahu Xhallahu ala ta ndërozot, besimi i drejtë në Allahu Xhallahu Xhelalu, një besim aktiv, një besim produktiv, një iman i cili me vërtetë është ndërtuar në, në kuptimet e duhura që Allahu Xhallahu ala e madhron dhe e lartëson, ky është atë që pastaj edhe sjell leximin e duhur të Kuranit përfitimin nga Korani, ndikimin e Korani të këne, mirë po, pa ndë një besim, pa, një aktivit, pa aktivizim në imanit, o nuk mund është me kuptu Koranën, nga se ndikimi i Koranit bëhet për mes imanit. Nëse iman nuk është i aktivizuar, atër e pa dushëm se ndikimi i Koranit bëhet pasaj duke u minimizuar. Ato. Bosht i dytë, ka të bëjmat anakalbika, ka zbit nga Zotë i Gjithsisë, Zoti kriusi i qdo gjeja Madhërimi Ku ka zbit? Ala kalbike Allah gjellën e ka precizu Nuk ta kemi zbit asnë këtë ven Asnë të adhen pikisht Ala kalbike Në zamrën të nda Zamrën është Ena Që në te duhet me dhirë koronë Në te duhet me dhirë koronë Mirë po Në qofë që kjo e në është e mbushur me diqka të tërë E dhe vjen koronën Nuk e në zhenë në kënë zënë, apo, Korani pasaj, shka përderet, deret në pjesë tjera, mirë për nuk është në pozicion e duhur, për me ndikua përën, përndaj, duhet me e pasru zemrën nga smundjet, duhet me e pasru zemrën nga pengesat, që Korani me e zonë vendin e duhur në zemrët tona përën, ndikon shumë zemrë, zemrën vendimtara, përndaj Allah Gjellewala, në surën kaf, pas që përmend, me pomje të freskët, të trishtueshme, po edhe inkurajuese nga ahireti. Pejgamberi sasumë ka dhënë surën Kaf. Prandaj njëra nga gratë pejgamësore më thotë, e komsu surën Kaf përmendsh, hiq para dhukur Kur'an. Veç thua ke lexuar shtatë pejgamës në hyjën tonë dhe komojtë mënabë. Çura Kaf ka kuptime të hatash më të mëja, po. E pasi që Allahu përmend këto realitete, ne përmantë fokatë اللي في permanence tu encoraimed a Krestin en sura Kaf, je connais pas, je connais que profondi c'est Allah dit Allah a dit in fi dhalika la dhikra liman kana la qalb aw an qas sama wa huwa shahid. C'est que a definitioni regulli i dikimi te Kur'an sura Kaf. Pa u fuat nasneta, c'est que a t'm'ahtush m't. In fi dhalika la dhikra. Allah a dit, que ce que permanence ka mendiku tërkja dhikra, përkujtim, mësim orientim u dhëzim, përkën limen kane lehu kalb aj që ka zamrën e tonë kanë zamrë, jo zamrën e gjallë e ka zamrën e gjallë e u elqa sëma wa hu e shahid dhe i cili dhe gjën me mëmendje që ka gjallëria zamrës dhe gjim me mëmendje wa hu e shahid, edhe është prezant nuk shëtit me më mëmendje, poshte për pjetë Këtu e në tri elemente që duhe bu përmëblëdhë të njëri për me ndiku Koranim. Elementi imanit është i ashtëm. Allahu Gjellewala, madhrimi Allahu të pare këtërë, vjen pëmërana, vipokatë bëjmë e dikantë jashtëm. Pastaj po këtëmi në vetën tonë. Tri elementet përmënës unën kafë, përme pregadit vetë vetën që Koranim e ndiku të knjefën. Othmanë, r.a. A i cilë edhe ka të rësmetu një prej had më inkurajusa për Koranin Othmanim othmani në Afan e ka transmitu adithin ku ka thënë pejgamberi s.a.s. khejrukum mën të alleme l-Korane vë alleme më i mirin nga ju është a i cili e mësën Koranin dhe hua mësën të tjereve e Othmanim radiallahu t.a.l. një të mbrozër është ajë që ndërështë a mund të emi ka përfitu mësë shumë ti nga kjo adith nga se vete ka transmitu nga se Othmanim ka vdik du ku ka kur ka kur ka vdek atë thon do, domthon, pavarësisht ajo qysh ka thman, non, aja, vdek është çështë e tradit, për studimin e historisë, e po kur ka vdekë ka dhom shpirtë. Çka u kon të bë? Ka xhen duke zer Kur'an atë. Ka xhen duke, të, ka qenë duke i karok ku ka mbi Kur'an. E ky njeri radiallahu taala Uthmani, po domthon tash para me kët përkushtim të Kur'anit, ka thon le utahurat qulubuna ma shabana min kelamillah ti kshon poshtë ozamrat poserta në kishë më ngop korr nga korone. Domethën ku është problemi që po luhathemi për na ka plagështia nga fjalë Allahut. Ajë është gjithë interesant. Problemi është niyeti i cili po i thith vakt të Koranit. Ajë është i loth. Ajë është i loth. Po. No, në një paisje që me të ti po tërheq vakt e Koranit në dikutë ti, paisja është e loth për ndyshe val të me bëllëk, për ndyshe transmitu si është të transmitu mas të madhe, po pa i se që po i pretë këtë val që po transmituun, është e ljotër. Duhet atë me e fresku, duhet atë me e njallë, duhet atë me e këndilë. Nga që si kur së tha Othmani, radiallahu talan, po atëshin zemrat e gatshme, pregaditura, të pasër ta, nuk kishin më ngobë kënë nga fjallallat gjemdhe që në ljotër. N është irencishëm është irencishëm e zemra në procesin e ndikimet të Koranit. Nga se përmes zemrës ndikon Koranit. Nëse Koranit nuk ndikon përmes zemrës, nuk ndikon përmes për as një gjimë të jetër. Këto mërë regu. Nëse nuk i lejonë Koranit me ndiku përmes zemrës, nuk ndikon përmes as një gjimë të jetër. Vallaj të isha njeri e, e, e. Kënën Koran, bu kur mirë, shajnë se d qëka tha pejgamberi sallallasën përkavare që të përbëm ja këraun e lë Kur'an a tha lezojnë Kur'an ma dje tha ndisot të shbëtime se ju, ju mund kompleksuheni nga, nga ledzimi i gjatë i Kur'an dhe adhurimi që ata buen gat lezojnë kërës, dohënë në kërë. kur e po nuk e kalën këtë nuk nuk depërëtën të zemra përndaj përndaj kanë qenë nga grupacionet matë të urejtura në islamë Nuk kanë dohtë përdo një fraksion që ka medal, që ka obligu për e kamerës me luftu me ketë mirët për eqtë të këteve, të devjurve, këvarëgjve. Përëntaj, a i dinë argumentës e dush? A i talizan e jetën e di qështë? A i dinë? E dinë me faqë ku ashtë? A i dinë dështa? A jetën ku ashtë? Më jenë po për me zgjohës. Së ka kalun zemër, se ka kuptu që ka po kërkan, së ka ndikuta e kërani e ka dashme e përdur Kur'anin me tjetër gjymëtyr jo me zemrë e s'don Kur'anin kështopën nuk don a i don mja fal zemrën don mja mundzun zemrën më vendos e pasi kështohemi se zemrë është e ljodhën sën e banë allo se zemrë është e smut smunë të se zemrë është e mbushë me gjithka tjetër nuk banë e kështë më radhën ndërsa Ibn Kutejbe një nga djetartë e herëshëm ka thonë a i numëran dhe i grumbullan me një thënje, i përmbledh fakturët e ndikime, që ne i përflasin për to. Thëtë, nëse, a rihet, diri te, transmituasi, ndikuasi, ku shënë këtë rastë? Korani. Apo, që të i mushe pas zamën e pasur, shtë të zënë Korani, së pëndikon Korani. Ja, së pëndikon, duhet, duhet me thyrë, me ndiku. Apo, a nej elementi parë është, Korani, me e le Më lë mehellu qabilinë. Hëtë edhe vendi është i gatëshëm për me, me vendosë. A ki pa për shumë dhe ndërurë gjithë qka në dojnë janë, në shpetonë, kër blenë diqka, blenë mobile, dojnë me instalu diqka, qka dhe kuftë. Kër vinë ata prul, prul, në prullë, dhe të e ki bu gati veninë. A po, ata mundë me prullë në mobilë dhe të allo kumë është ti, dojnë me minzirë të se në pikëtujtë. Po, a ka pa dë vetë mësë pare, a ki bu gati ven Për gjithë shka, a o bo gati veni. Do me thirë, Musafir, me orë, a e këna bo gati venin. Do, do me rëve flejt, a ki bo gati venin. Për gjithë shka, veni. Su në gjurës gjithë kun, su në është i njërinë gjithë kun, veni. E që është i në tëna punë të pun jetës, a e ki bo gati venin dhe bënë gati venin. E kurani? Kurani në se vetë, a së nuk e nënë me vetë heq, a i dhe vetë, a ki do, bo gati venin. Qëni ven? E pa që ke se në të gjitha pytjet e ki bo gati venin kena përgjigje veç kur kurani të vetë e ki bo gati venin zdi vëllat së në venin e për qëkja ështër qëkja ibn Kutimi për këtë vletë kurani për vjenë dhe du të më ardhë kusht i parë po është kurani e është të ardhë e kena siguru ardhën e kurani për e parë e dyta pasaj ka thonë e, e, e, e dyta val mehellu qabil veni është i preganditun, e kena bugati ua preg... po. hua l'kalbu l'haj e kur thot, kuj djetër kur për jë thëmë e bugati venin, dëmohon e kam për qëllim, zemrë është e gjallë është aktive, nuk është e dekt ua hujgjit e po. shërth në hënë e parë është në ardë, mësafiri e dy të është, mëja bugati venin e kushti kushti i zhvillimit të mikëpitis është el isgha me ngu mirë me vëmendje, me ngu me vëmendje, zemra mirë, mund më spërkon, problem me zemra, edhe koron një ka ardhë, ama, si e të ngu vëllati, e a ja, i të ngu të qepët tërë, apë nganë qepët tërë, edhe ka thonë, vënd tifa ul manja, edhe gjithashtët, në tefe ul manja, nuk ka pëngjesa, në këtë komunikim, mes Koron dhe zemrës, e që është, nuk është zemra angazhuar në punë tjera, të skota të, të punën vetë çitohet doon njëri që do më lexo Kur'an realisht do më ndikoj Kur'ani ta s'po flas s'po flas për lezim të sevapit ai mund më ndihmoj me vëmendje për me vëmendje sevopa në marr në inshallah po do më ndikojë sevapi me vëmendje mirë po un po flas për ndikimin e Kur'anit një ajet do po, më ndikojë te do më pa çka ajet u do më ndikojë tona çka mësim do më ndikojë tona na përsa po për flas apo po duhet këto procese më kon të gjithatë të aktivizuar apo tumon Kur'ani Zamra dëgjimi dhe më largu pengesat apo. Citojn ato që realisht ë karkona ato. E thot Ibn Quteybe ato. Qoftë nëse këto ndodhin, atëh hasalan athar. Qoftë patjetër vendosa djurma. Patjetër, thotë, djurma është ndikimin ato. Thotë djurma që po flas për ta është përfitimi dhe per kujtim apo. Do të kujto ndodhet edhe çka rru, të këndellt në gjallë tek shumë radhë. Po dhe Allahu xhallahu e thot Sunjasin, liun dhira man kana hayya. Çetanjo al atë që është çta çta përkujton që çe çe të atrik vëmendën në kujt atë të gjallë. Dhe është interesant kjo punë, shumë radhë. Ky ayat për karkezën e xhollrisë së Zamrës në raport me mësimet e Kuranit është përmendur në Sunjasin Besuren Yasin. Esau për Meshur Yasin, njehsh komanja Surja At-Tev Dikra. Surja At-Tev Dikra. Allahu subhanahu wa taala, qe ti e ka përmend ajetin e Jallis, qe tu intereson, kamut ta lënë përmend Bakara an Al-Imran se ka përmend. E ka ditë Allah xhalla xhalla se ka një ulë këtu sura këtu. Andaj ka përin çit sura, domthon një ajet që gjithmonë është dëshmitar. Ës dëshmitar saka Kur'an as kjo sura nuk ka për njerëz të vdekur ka për njerëz të gjallë atë liun dhire men kana hayyan ka për me këndil, ka ndill ka për me, me me hap syt çka është i ndharrës metodik atë din çka po të vjen ti ai çau pi qumit atë dhe mirë për shkakun kur vjen rrezik ai lund se spechesh rrezikun vjen kur të çish po luna ona qulll dhunjaja çka është çka i ndhath me që, që me vetë di soçi, kimë çka po mirë është ti ç'ka punë do? Çu ku je ti ç'ka autor? Çu ç'ka i ndar, ç'ka digush me to? Le këto punë dil ç'to ç'ka i ndar. E ku kujt ka më thon Kurani, le këto punë? Po s'e thotë deltë sa e ka kryer këto punë apo? I thot gjallë të. Ai është i gjallë. Po ju i gjallë fizikisht dhe dhe dhe, dhe dhe dhe organikisht. Jo, me, dhe, jo më organ në asnjë organik është i gjallë. Jo këtë hap. Jo, jo, i, i, i gjallë, ku e të dinë që rëgjohë? Polivrit, jes, modë gjallëria me levizja. Ja, jo, jo, gjallëria e zamrës, që kjo është, dhenë një këna bugatja, ndikon merin e loqë e levonat. Pra ndaj, të ndërëzër, shurëtimesht, do më i përmenë vëqë, shpejt, se këtë dënë, se gjëmë vetëm i për po shpejt, do më thonë në reagimet uh, e, e zamrës e gjallë. Apo, pra ku e dimë na që E një gjum, e ljuritëm, e bërgjol, kërdi, të filoni së dekë në gjumë, e ljvritëm, qëve për gjallë, që së ka dekë, në më dëllëna. Po e përshëja tjetë, po, e dim, gjallë është. Kë e dim, përshamu, se të filoni, ka e prej këtë vend reagërë, qështë të ka ka gjallë. Basë e reagimet, përcakëtojmë edhe pastaj, gjallërin, ose, ose fuqin, ose qëka do qoftë aso që për masin. E, me qëka dohet me e prejkë, me të të reagimet e zemrë kanë thonë dhjetarët, jenë disa. Unë e përgrani 4 për e ty në më tënë. Këmë përmenë në rësët e tjera. E para është, reagimet e zemrës e gjallë, shfaqen, në gjëllërimin e kësoj zemrë, në urthimin dhe të la gjellëvanë. Kretë në e dukë u thukë ka zotë gjellëvanë, edhaj që besën, edhaj që nuk besën, edhaj që rëjnë, edhaj që flenë, tonë ka la u përshkujnë. Po Po di kush, di kush, apo, shkante kë Allahu, da hon i përgjumërë. Një kush asë din ku për shkambile. I din se ka, veç kur del për Allah në u dhe bilavë. Ata që i kanë harrua. Për nëja Allah në gjellohë thot, ati hara pësëve në që të përshraun, që jo në kumë po, a thot, ke dhali, ke e të të ke, a ja tu na, fënë e si i të ha. Qështu dvishna, dvike Kurani, dvike tis, kurja, kvillo, syti, që të dhvishna, dhvike Korani, dhvike të të shishë e kurqë Këdhe një ke lio me tunë sa. Eta sa qërtu e me të qa për dyjnë sa. Si ke qilë sëtë kur kanë vytë, e përta me të qenë sa që sëtë dhvynë. Qa dhvynë për dyjnë sa. O, të me qenë sëtë dhvynë, që përra e sa në sëtë dhvynë, që a dhvynë. Andaj, për e timja dhurimeve, për e timja u thimit, që të një një një gjallë, vetë disim, vetë logaritja, pë soma të i për zamër është aktive për balë të uthimi, e vendishme për këtë uthimi, për e gaditë për këtë uthimi, është e gjallë. E dujta, është zamër të zamër nga gjallëria e soj, e një dëvërtetën. E një, që kësë bënë, që kësë bënë. Me qëka dina që i është hakë? Me zamërë. Zamërë mundësën në kuptu hakën o. -oh. Pastaj, zamërë e gjallë, mundesan zbulimin e të metave, të vetës edhe të punës. Njeri të nërruë, sa ma zemën e gjallë ka, ma indi shumë bëzën si faqësi. Sa ma zemën e dhe këte ka, senin si faqësinë. Asë të të të qimin, së qele shajë. Se kurse njeri, hon, njeri i vdekon. A, I len shaj, pas taj plaga, jo, mështë i me goditë sa odo, i vdekon. Andaj ka plagë që e godosë në zamrën, nëse zamrën e gjallë, në dinë dhimjë bjëtë. Sikurse e pretenaj që e ka zamrën e gjallë për bolë një harami, nëse e prekë që ka ndonatë. Dhe gjithashtë e katër e ka thënë djetarët, se zamrën e gjallë nga gjallëria e saj, i shë pengjesët në rrugatën. E shë. Andaj, kur, kur u rathua me dinja në luftën e Ahazabit, dhe ardhë në grupacionit shumë ta, të organizuar, në bi dhëtëmi vetë e ka no, në rëdhu më dinin, parë më në, dhëtëmi vetë me rëdhu më dinin është punë e ma në dhva këtë vazhjevën, për e ka mesëm në një grësht saabë më rejnë apëmën, kërë e panë saabët këtë, këtë sprovë, këtë telashë, që ka thëmë? Hadha ma adhen Allahu wa Rasulë, vësadha ka Allahu wa Rasulë, kërë gjë si nga e befasuk, q ndërsa ta me zamra, dvdekura, muna fikat, që thar? ka tharë? Në ka përëmtu këtë atë, në ata është spogudzënë me dojtë për shpireve tonë për i për këti rrëthimi. Që ka të dolim i njëti rrëthim, i njëti pozicion, i përragimit po e të thëmë. Pse? E, ra, e, e zamra gjallë ragon kështut, e zamra e smutë, apo e vdekur kështut, ragon. Përëndaj, emruesi përbashkët i këtune rragimit është kësh këndilja nga nga fl Nuk është gofla, nuk është, nuk është, nuk është zemra e hutuar, nuk është zemra e pa përbëndshme, nuk është zemra e humbur. Ja, është gjallë, është aktive, është e vërmëndshme. I vrenë gjat, diçka më vret, diçka so më pa këtu so më radh. Soma e këndellur e zemrës, soma e vërmëndshme është zemra, soma aktive e zemrës. Kurani më the pandikon tek ajo. Dhe të ndrozur boshti i tretë i kësaj teme të ndikimit të Kur'anit ka të bëjë me një element që është pjesë e ëh alitareve që duhet të u lidh për mësimin e Kur'anit. Ne kemi thënë se një litari që e përbën lidhjen tonë me Kur'anin është për i ndërtuar mbi disa fije, dhe, apo. Një fije është leximi, një fije është kuptimi, një fije është meditimi, një fije është gjikuarit me të, një fije është dëshëruarit me të. Ja kështu më radhë. Një fije, fije, të gjitha bashkë bojnë një litar somme prezente gjithfajet, ashtitori më i trerë të më i fortë. Dhe po ne kodet të këtij tritori është një fije që është nga më të rëndësishmet në procesin që po flasim ne për të. Ai është fija e meditimit atë. Ra kurrë nuk po meditim të Kur'anit të druzëve nuk po flas sikur të kom 20 herë këmboj për këtë. Tim. Nuk po flasim për meditimin që nuk kupton ë komentin e Kur'anit me ndihmë dispozita asonë më të zonjë. E hajtë ta shkoni përshëm me nenën Sura Bekare dhe oh na shme nxjerrni dispozitat e Sura. Jo, Allah, nazimin do me digju më pas por. E para. Kushti them në arabisht. Kë kushti elementor është. Pasti pastaj vërejmë kurset e tjera. Në ditë këtë, në ditë këtë, medit këtë do, do mekanizma që duhet më upërmbledh me shumë më pas aftësi. S'po flas për këtë lloj meditimit. Jo, Allah. Por do las të ndrolojë, do të marrni meditimin e çelë. Realisht ë uh, Një, një përfitim më të posaqem nga fjolë e loqën e loqën e loqën e loqën e loqën e loqën e loqën që ka përfin në vetë në ti këmë editim kur tham një bosht i tret apo i rëndësishm që duhet me qen i inkuadruar që proces i ndikimit me funkcionu si duhet e kam përshlem një meditim i cili përshin në vetën e tij disa prej veprimeve disa prej mosve që ti ndër me disa prej veprimeve të caktuara çfarë ato A dhe meditimi këtu veç për apo do si term po e kam përcilent një varg pikash çfarë do të thotë pika kur thamë vëndëruar se duhet të me meditoj Kur'anin fillimisht Fëllimisht, nivelli i par i këti meditimi fillan parase me hapë këpërtim në të të. Cëllë ështaj? Se krejt që ka ka në këtë Kuran, ty e Allah për të letë. Ty. Heqë më së leze për fillonë, kajtë bëne njëtë, që ka të leze shënë Kuran, që Allah u kërkan, të i vish, me në të mëhon, e amë në jam qëtërës. Aba. Kajtë ku eshenë Kuran, që Allah i lavdronë dë njarëzë, ti mëhon q Këtë ku e shë do të cilësi, do vetët sija që Allah dhe të këqyre, kush bënë kështu, kush bënë kështu, kush bënë kështu, apë e shë, ti që tu jetë, ti që të e përën, a kuptuve? Mdo, nivelli i pari i meditimit është përjaçtimi gjitha kryesave nga fjallët e Koronit dhe dole për para veç, une, ma, leti ato, une, une, jam përslime këtëve, mu Allah për po fletë, mu, mu, Këtë këtë paramenon matu elementë të zamërës uma Taoqë hitë të CSurë Fejlemë me dërtejt nje proces më ndykimit të Koronën E dytate në rëzërr me kërkuhende në dihime e Allahu Jalla Në ka të punë duhet në Ikshe s'ma dhqëARY Gallois i shqe kanë kuptu së rezeras apa Në the içeris në bre他 Nuk e kanë kuptu së rezeras Esra Allahu Jalla u porrousa Kërkesen bëmme dhuare njëth E da kërzy�� ne ka kryu Allahu Jalla u por Imam e ka ndërlidh me kërkimin e dhimës, me azitër i jaken a abudu i badetin dhe Allah Gjellewan ashtë kërkesa më madhore edhe kërkesa kryesore edhe rëqërimi krimi tonë që Allah Gjellewan e ka kryu për ta e ka thunë Allah i jaken e sta'in zët i madh nasë mundu me të adhuru të i qështu a ndhe i kërkuj më dhimën tonë a të ka ndonë dhe njëre me e qelë Kur'anën dhe me thunë o oh Allah onë përdu me përfitur ka kërën o zërë imat, ndihmam mundësa me këptu e kështë mëllat, a këtë thonë e herë që shtaba a ke përjetu e udu billahimin e shëtan rëgjim si kërkim ndihme për Allah që me ta hikmë një armikë që këtë dhe hasë lënë e përfiturave ja rab, sune hjekone ti hikma për këtu, o nuk muna me hjek nëse kjo këtu, sune zhej kërën sune përfitur kërën, a përfit Këtë e udhu billahimi nga shrejtona në gjithë, e shretan, e ke pretusi kërkim në bihme që e bën një rap i shkrejt, i dëpt, të mbron zudin nga një armiki përbetuar, e që nuk kam mundësi me e mbrët asë kërë pasologjën në vëllam. Përmenë për i bëndemi, se kur në jetë se ka kuptu, që ka? I bëndemi, ka ndosë një jetë së pashkan dhe qëka. A i bëndemi, është një që Ka një liber, në dy vëllime, i ka komendu ajetet që gjëtë historis shumë predjetarit ka e në këndhru pak problematike kuptimin e në të nëpëton. Njëri cilë dhe mon i ka kështu jetë në koronë dhe kështu mërat nga njëra, ka doshtë pak ma shumë më marrë për e atjeti. E ka pa po që i më në marrë, po s'po di ka më marrë, si e ja ka më marrë. Thotë ka, ka shkuë dikun një vend, gjamin, dikun e braktisë, në Malafis, nuk vinë jetë shpeshë atio. E ka vendos kohën në zalë, në rërë, në zejtë dhe, apo, edhe ka ditë pas taj që, me ështëa kohë të gjatë të rrenë në sejtë, duke thënë, ati që i kemsu Ibrahimin a.s.m. dhe mu, ati që i kemsu Davudim s.m. dhe mu, ati që i ke frimzu Suleimanim s.m. dhe mu, e kësë më rrëmë. Me kërkuen dime, më gjell një jetë nuk pe kumëtan, s'pa e ndinë kronin, bërë nësë e gjithë damë, ja, nëndihmë, o Allah, s'pa mujë, s'pa shkon, e kërkimi i ndihmës, është piesë e meditimit që poflasë për tamë. Piesë e meditimit që poflasë për te gjithë është të ndërëz është që të kesh me mare, të kesh kujtime nga lezimi i Koranit, të të të të Personale, tu jetë, që ka nëmë këpto në kjo. Nduk e lezu Quran, po, dush me në gjuh, që ku të këmë brad, me martë të fësir, me mbuli qëra, kjo, që ka të dhe, jo, jo, ti vetë. E ke lezu një ajetë, edhe ajajetë, subhanallah, në mënyur të drejt për detë, e ka goditë një moment tjetës të tëndë, shumë kritike, e ka jep një sërim që kërkush nuk e din posti, e për tëtë. Edhe, e ka shkaktuar një një një prietim një një një ndoshta ë një goditje që nuk din kërkuhet më shpjeguar as nuk i shef më shpjeguar kujtimet më kusimet e Kur'anit apo më të tërë për shemb ë kur thosh alhamdulillah rabbil alamin ti din çka i bën alhamdulillah rabbil alamin të në ratë të fëstirë me bëhë këtë që ka i bjenë nuk e dinë, që ka në zirru le matë. Po të jetë dinë një sanë që Elhamdullahi Rabbele Alumin i bjenë, i tërë falendrimit të e kënë allahët, e dinë qëta? Që të që tonë e dinë, e mire. Falendrimi allahët për shka bëhët? Për begatit e shumë ta që allahën e i ka dhënë, ato që i dinë edhe shumë që nuk i dinë. Mirë. Në të ashtu të kjo ajeti i Falërimit Allah Gjallahu ala Kujtojmë begati që Allah në iha në Subhanallah Në që të nërmendëve që Allah më ka, ka dhe nëse nëse kësha poa Këto kujtimet begati që Allah në dhe teje Nuk ka alem dënja që i ditëveçti i dinë Si gjonë të fësirë të bënë, a më në gjitha? Ja si gjonë kërkon të fësirë E po që kjo meditim? O nësë të dhëmë meditim të komentimet, jo! meditim të godit ku e gjon ti veten tonën këta ja që të jetën me s'ka njërin në ndjenjë që dimë të ka dhuë këto. A e kuptove? Na e paraqas tonë vetën nga kuptimi i ja jetës. Na dërë me kuptim barënësi, e senzë, shambë, Vra, të jashtëm. Dhe kjo më rëndsi. Sikurse kamë sura. Po ne asim. Pashambull. Allahu Jellalu ve Rrahim, ja zon tesbur Yusef. Asaj provocimi ka bujësuft edhe s'ka lëviz. A ka lëvizur në herapton kur kur e provoku. Të jetën nënzi në apo Ana kujtapo ne provoke apo shitjem zaktu fjalë nai e provokun era ti din këtu edhe zot këta e thosh subhanallah Allahun ka ruajt Allahun ka mbrojt nuk ka rshit ose kështu me radhë kjo është një kujtim to e zhur Yusuf mukoitu kjavë e citon kujtime që e thelloi e thelloi raportin me Kur'anin shë shumë sa ne ka shumë shumë Shemboj të shumë që mundë me përmenë, nërshat nërshat legjiratat përsa që me përmenë Se si besimtari do më thonë e formën një liber personal të kujtilëve të ti me Koran e fa Në dohë për shemboj e në të ravi, në dohë për shemboj e në dersë, në për shemboj e në numërë, në qabë, në haqë Edhe nja jetë, subhamoj ma në korë për më doka se komunikët, në ndjenë e përsaqme, shruja, shprehu, shprehu, qështi për e për e tënë, aja është ejojtja personala. Për. E pas kësoj nëse bëhet fjalë pas taj, për kuptim të saktur që del për e dit, verifikujem e tefsirë ose me pytje. Dhe kështë e, e garantën sigurin e kuptimit. Dhe, mas pari vjen për e vetës tëone, për e timi jen për tije vjen mishrimi me jetë piteje vjenë, pas taj faza e dytë, verifikojë, unë e qëtu në qëtu në dytë, unë e përnë a e ka qëtu? Po, po, qëtu këptimit, jësë ja e ka këtu, këtu, adonë, pas taj verifiko, s'ka gale, mirë, pa mësau me komuniku me Koran, pa ndërmjëtsim, pa asken, veçti e dhe fjallë e lojën dhe uara, mësau qëtu me komuniku me dhe, pjesa të, të, të pranë, dhe pjesët e dhe dërmjëtime qëtu me prane, ndërur e dhe është pesa që ka të dojme komentimin, mëmsimin sykurse kjo son të fëmë e që ku një vëdhe kaliume, e nejët e tjera e kështë më radhëmë e merë mer këtë shambull apo shambull tjetë që i kimi shpikua dhe i dëgjën edhe një herë dhe dy herë dhe të të të të shqyur dëgjimë dhe herë, po dëgjim, apo, i kuptën do pika i merë dësani dhe thush që kjo pjikë mu pëmdoetet, që kjo më kajikë, që to une përësha që pas në gamurë. A po, fillon e parake, faze e parake, veçti dhe kronë, faze e tytë të vyjnë ndihimtari, së mund është pa ta, të etuajnë ndihimtarë, po nuk banu pëmarsu, nuk banu pëmarsu nga sëpastaj Allah më është dhënë të tafsirin zërim në hudha, apostoli Franxoni, dhe po vlerësoj po, dhe më është mësuar të komunikoj me Uran, vetë ti, vetë ti padre sigurisht e aduron Allahun, pa ndër mesus, mund domë me për atë edhe pa ndër mesus. E pastaj gjithsesi dihmoj me ndër mesus, Jezusi zban pa ato, duke pavarsohesh and dëgjon këshambull, and dëgjon këspëgim, and dëgjon ata ekstra radhë. Dhe këtë përvojë tendrozuaz këtë përvoj, të këti meditimit të Koranit, personal, po edhe me ndimtar, këtë përvoj, pas të i mundoh me ndoh me tjered, me familjarët e tu, me shukët e tu, e kështë më ratëm. Me mërë një jetë, përndaj Allah Gjellewala e ka përmen në kohadrët të, të, të dheprimeve që jenë bërë brana shtëpisë e pejgamerit, Allah ka thënë, Gravat për përgëmërët, më dhe kur në ma jutë la fi bujuti kune min ajatë i Allahi ul-Hikma. Dhe kujtojën i mirë, apo këtë begatitë Allah të që, qëfar begatitë e me kutuje? Qëfar minësjekën i pasëm këtë shpija? Qëfar minësjekën i pasë? Ajetë Allah të që u lezëjshën. No, përgëmërërës al-Sallam, ka në jetë, ju ka thëmë, këve jetë, sotë më ka zvritë. No, ka lezu ku pse ju jo, program me post ditor javor ku diskutohet folet, lexohet Kurani, eksemerat, mbrana mureve të shtëpisë. Volën nuk lezohet Kurani në një shtëpi që nuk ka bërë çfarë shtëpia. Nuk lezohet Kurani dhe nuk përfituar me Kurani, dhe nuk mësohet Kurani mbra në shtëpi që Allah nuk zbret mbi banor të asaj shtëpie për aq rahmet, e dashuri, e ruan Allah jetën nga të këqij ato dëshmë këtu më radhë. Prandaj Ai më soner për shembull me dëgjuar, me dëgjuar grumbat në, në, në Kur'an. Ose të mëno me Kur'an, ose mendoni ajet, një përvojë, një ndikim, përbashkë me meditim. Ekstremal. Prandaj, ene këtë përfshillet tek këtë dimensione kë kom për çëllim kur flas për meditimin. E ku meditimi përfshin këto dimensione dhe këto elemente, realisht përmbyllët një bosht i rëndësishëm pa të cilin nuk funksionon si duhet procesi i ndikimit të pav. Dhe me këto tri bështë, Allahu, zemra dhe qasja konstruktive ndhe i Koranit, me meditim, me gjitha këto kuptime, realisht të ndruzë, përbëjnë një proces të rëndësishëm dhe të garantuar të ndikimit të Koranit në zemra tona, në ato fusha që kemi folë për tonë në takimi në kaluar. Kështu Koranit ndikan, kështu fillan më ngrit, kështu e përjetuim Koranit, kështu kënaqemi, e kës dhe për fund të ndruzër. Njaftan, vëllahi, sëtë që këni ardhë, këtu, apo këta që shkoni, me ndëgju Kur'an dhe me ndëgju shtjegimet të Kur'anit. Këtë që a folë asëtë, që këtë që a folë e ojën e këllua, vëllahi, është kërkes për mua për ju, është kërkes, por në kuatët e kësaj kërkese, këtë jënë përgzime, këtë jënë myshdhe, Sa Allah u gjellora po ju garanton me thjeshti me përfitu nga fjale ati, kjo është, kjo është i harriq, kjo është i më më, më knaqë pe gzimi, me fluturu pe gzimi. Apo, sa Allah u përët, po bëne qëta, bëne qëta, tjetër botë kime konti pasaj, tjetër jetë kime pasaj, tjetër, tjetër, tjetër, tjetër dimenze kime do, tjetër është taj atër. Pa këto krejtë, pa dhe me këto krejtë, një aftën, Kur të pika ka arë? Në këtë kohë të ftaftë, në, këtë, në është arshinë zë diko ka pasë, në këtë javë, javë në kaluar, javë të arshme, ju mi aftënë vëllaj që nëse Allah o Gjellewala shetë të ju, nga dishmëri, me arë me ngu fja në Allah o Gjellewala, për kundir pëngjesëve, apo, kjo e fuqizënë në mosë të madhe, një përgzim të madhe, që ne e ka epa Allah o Gjellewala për ata që vinë me ngu në shtëpijat e Allah, në gjemi, s'ka ronë shtimë nguatje, ja, në gjemi me arme nguatje, në gjemi me arme nguatje, në kja arme. Kur që është piktuit, Allah e thëtë me legëve, ju kom dëshmitarës se si jo kom falë gjënajtë. Allah e mjaftën që kja sakrificatë, mjaftën që kja, njerëzë të sakrifikuj me shkunë, në qëfarë dë vene, në qëfarë dë kushte, në qëfarë dë klime, pse me pa po filonin, me pa po ate, me nëgjuat po po e po ndonë pikos, po adhe këto si kena kushtet ideale në shtëta, keni dhe ftaft ka pak me siguriat në kështu barat, po gjitha nëse bohen për hirtë, përfitimin nga Korani, ndikimi i Korani të zemët tona, me ne andu Korani jetën ton, Allah e thash, minimumi e përnevë është i mjaftushëm, që keme kënë maksimumi, apo? E minimumi kësa është që soa dërpi i kësa i dere, kush edhe, sot ju nohat bin te drejt kjo xhamie duke thon Allah xhellevalla të kum shkarku pe Gjinova be pse kanat më bu fjalën time këta na mjafton kjo për gjëm Allah valla na mjafton që inkurajim na mjafton kjo valla shpërblim ti Allah xhellevalla për përkushtimin ton për fion Allah te bare këta e mos losum por atë që pasai duhet më bë kur dalin pe xhamisat nga ato që i thekan fillim nga morja seriozisht nga çase nga shumë kënde e kësë maratë Prandaj, përgjithërim për atë që ndon nga koha e tij, vullai, përgjithërim për atë që bën sabr, çfarë ne kushte me ndihmë fion Allah xhallahu leula dhe mësimet e dietarëve si më përfitu dhe si më përmirësua kët raport me fion Allah xhallahu leula. Allahu el-mensuvçë gjithmonë timin lidhë të mira dhe na portet të dukura me Allah xhallahu leula pad me fion Allah te barakotah. Allahu na ngjal zëmat me kët libër dhe na ndërshoft jetën për të mirë me kët libër dhe Allah gjallë leval e mundësot që këllibët në indriqen varët tona, e të në izjërën varët tona, dhe mundësot për Allah të dalim faqe ban. Zotë i është për lejtë me kaj që për dofon, usallam ala Muhammedin wa ala Ahli, usallam us ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam ala sallam.